Tiivad räimas, Viltu nina, jõuluingel, täis kui pinal. Köögis korraldas skandaali, oksendas ja lasi vaasi. Pajast kleput pidi maandus, pippargogi taignasse ja taandus. Sinka vonka, sinni vinni, inglike lend jäi kinni. Kogur Ventilaator, must ja paha, röövis vaesekeselt, naha. Mm -mm. See on olnud See Oli väga hea.